lebedele. De parte de aici, acolo unde se duc rândunerele când la noi e iarnă, era odată un crai, care avea 11 băieți și o fată, pe care o chema Eliza. Cei 11 frați erau prinți. Aveau câte o decorație la piept și sabie la șold și așa se duceau la școală. Scriau cu creioane de diamant pe tablițe de aur și învățau pe de rost tot atât de bine pe cât citeau. Când îi auzeai, știai numai decât că sunt prinți, Eliza, sora lor, ședea pe un scaunel de sticlă și avea o carte cu poze care costase o mulțime de parale. Trăiau bine copiii, mai că asta n-a ținut prea mult. Tatăl lor, craiul, s-a însurat cu o crăiasă rea și hapsână, căreia nu-i perau dragi copiii. Au putut să vadă asta chiar de la început. În palat era petrecere mare și ei s-au opucat să se joace de-a musafiri. De obicei, când se jucau așa, căpătau o mulțime de prăjituri și de mere coapte. Acum însă, Crăiasa cea nouă le-a dat o ceașcă cu nisip și le-a spus că se pot juca foarte bine și așa. Peste vreo săptămână, Crăiasa a dus-o pe Eliza la țară, la niște țărani, iar pe prinți atât i-a vorbit de rău față de crăi, că acesta nici nu s-a mai îngrijit deloc de ei. Duceți-vă și voi în lumea largă, le-a spus Crăiasa cea hapsână, zburați ca niște păsări fără glas. Dar n-a fost chiar așa de rău cum ar fi vrut ea, prinții. S-au prefăcut în 11 de frumoase. Au scos un strigăt și au ieșit în zbor pe ferestrele palatului și au luat-o peste lac și peste pădure. Era dis de dimineață tare când au trecut pe la căsuța în care stătea sora lor, Eliza. La vremea asta ea dormea. S-au învârtit pe deasupra casei și au întins gâturile lungi și au bătut din aripi, dar nimeni nu i-a văzut, nici nu i-a auzit. Așa că au plecat mai departe, s-au înălțat deasupra norilor și s-au tot dus până au ajuns la o pădure care se întindea chiar până la marginea mării. Elisa ședea în căsuța săranului și se juca cu o frunză verde de brusture că... Altă jucărie n -avea. Făcuse o gaură în frunză și acum se uita prin gaură la soare și îi se părea că vede ochii limpezi ai fraților ei și când razele de soare îi alunecau pe obraz, parcă ar fi sărutat-o ei. Zilele treceau toate la fel. Când vântul se strecura printre tufele de trandafir din grădină și șoptea, Cine-i mai frumos decât voi, Trandafirii clătinau din cap și spuneau, Eliza, Eliza, când vreo babă și dea duminica la ușă, cu carta de rugăciun pe genunchi și vântul întorcea filele cărții și spunea, Cine-i mai cucernic decât tine, carta răspundea, Eliza, Eliza, și chiar așa era, cum spuneau trandafirii, și carta de rugăciun. Când am primit 15 ani, s-a întors acasă, dar când a văzut crăiasa cât era de frumoasă, i-a fost ciudă pe fată și grozava ar fi vrut să o schimbe în lebădă ca și pe frații ei, dar n-a îndrăznit să facă asta chiar îndată, fiindcă craiul voia să-și vadă fica. Crăiasa s-a dus de dimineață în odaia ei de baie, care era de marmură, cu sofale moi și covare scumpe. A luat trei broaște, le-a sărutat și a spus uneia din ele, Când are să intre în baie Elisa, să te așezi pe capul ei ca să se facă proastă ca tine. Altei broaște i-a spus, Așează-te pe fruntea ei ca să se facă urâtă ca tine și tatăl su să nu o mai recunoască. Iar cele de-a treia broaște i-a spus să te pe inima ei ca să nu mai fie cu cugetul curat și să o doară inima. După aceea a băgat în apă cele trei broaște și apa deodată s-a făcut verde. A chemat-o pe Elisa, a dezbrăcat-o și a pus-o să intre în apă. Și când Elisa a intrat în apă, o broască i s-a pus în păr, alta pe frunte și alta pe piept. Însă eliza, parcă nici nu le-ar fi simțit. Când a ieșit din baie, pe apă au rămas trei flori roșii de mar. Dacă broaștele n-ar fi fost veninoase și nu l-ar fi sărutat vrăjitoarea, s-ar fi prefăcut în trandafiri roșii, dar oricum tot în flori au trebuit să se prefacă, fiindcă șezuseră pe capul și pe inima Elizei. Și Eliza era așa de cucernică și de nevinovată, încât farmecele nu aveau asupra ei nicio putere. Crăiasa, când a văzut așa, a frecat-o pe fată, cu zeamă de nucă și-a negrit o toată, a uns-o pe față cu alifie rău-mirositoare și i-a încălcit părul. Așa că acum era cu neputință să o mai cunoască cineva. Tatăsu s-a speriat când a văzut-o și a spus că nu-i fata lui. Nimeni n-a mai cunoscut-o. Numai câinele din curte și cu rândunelele știau că ea, dar pe ei nu-i întreba nimeni. Viata Elisa a început să plângă și s-a gândit... La cei 11 frați ei, care acum nu mai erau acolo. A plecat amărâtă de la palat și a umblat o zi întreagă pe câmp, prin Maștini, și seara a ajuns la o pădure mare. Nu mai știa nici ea încotro să apuce, și era tare necășită, și era dor de frații ei, care de bună seamă că fuseseră alungați ca și ea. Voia să-i caute, și să-i găsease. Abia pucase să intre în pădure și a prins-o noaptea. Cum nu mai știa unde să meargă, s-a așezat pe mușchiul moală, și-a spus rugăciunea și și-a pus capul pe o buturugă. Era o liniște adâncă, nu bătea vântul și de jur prejur, prin iarbă și pe mușchi, străluceau o sumedenie de licurici. Când a atins o creangă cu mâna, Gândacii luminoși au căzut peste ea ca niște stele căzătoare. Toată noaptea i-a visat pe frații ei. Se făcea că se jucau ca altădată când erau mici, scriau cu creioane de diamant pe tăblițe de aur și se uitau în cartea cu poze care costase o mulțime de parale. Însă pe tăbliță nu mai scriau ca altădată linii și rotocoale, ci sprevile vitejești pe care le făcuseră, tot ce trăiseră și văzuseră de atunci încoace. Și în carte, toate prinseseră viață, păsările cântau și oamenii ieșeau din carte și vorbeau cu Eliza și cu frații ei. Dar, când se întorcea fila, ei săreau repede înăuntru ca să nu se încurce pozele. Când s-a trezit, soarele era sus. Elisa nu putea să-l vadă, fiindcă copacii își lindeau crengile dese deasupra ei, iar razele se jucau printre frunze și fluturau ca un văl de aur. Mireasma răcoroasă a pădurii o învăluia și păsările aproape că îi se așezau pe umeri. Auzeau un murmur de apă, erau niște praie care se vărsau într-un lac cu fundul de nisip moale. Pe mal erau tufișuri dese, numai într-un loc. Era o deschizătură pe care o făcuseră răcerbii și pe aici s-a scovorât și Eliza către apă. Lacul era așa de limpede, încât dacă vântul n-ar fi mișcat crengile, ai fi putut crede că-i zugrăvit. Așa de și se oglindeau pe luciul lui frunzele și cele luminate de soare și cele care stăteau în umbră. Când și-a fața în apă, văzând cât era de urâtă și de neagră, dar când a luat apă în pumni și s-a frecat pe față și pe ochi, pielea iar s-a albit. Atunci s-a dezbrăcat și s-a băgat în apă. O fată mai frumoasă decât ea nu se mai afla pe lume. După ce s-a îmbrăcat iar și și-a împletit părul, s-a dus la păru, a luat în pumni apă, a băut și a intrat iar în pădure fără să știe nici ea încotro merge. Se gândea la frații ei și se gândea că Dumnezeu n-are să o lasă să piară, doar el pusese să crească merii sălbatici prin pădure ca să aibă ce mânca vreun rătăcit flământ, cum era ea. Și chiar a găsit un măr din aceștia, cu crângile încovoiate de atâtea mere câte avea. A mâncat până s-a săturat, a pus crângire proptele și a plecat mai departe. Era așa de mare liniștea, încât își auzea pașii, când călca pe frunzele uscate. Nu era nicio o pasără nicăieri și razele de soare nu străbăteau prin frunzișul des. Trunchiurile copacilor erau așa de aproape unul de altul, încât făceau ca un zid de jur prejurul ei. Era o singurătate cum nu mai pomenise ea niciodată. Noaptea a venit, dar de data asta nu mai era niciun licurici, mâhnită, S-a așezat jos ca să doarmă și îi se părea că ramurile de deasupra ei s-au dat într-o parte. Și Dumnezeu se uita blând la ea și și se uitau și ei peste umerii și pe sub brațele lui ca să o vadă. Dimineața, când s-a trezit, nu știa dacă visase sau dacă fusese chiar așa. A pornit iar prin pădure și s-a întâlnit cu o babă care culegea, Într-un paner, smeură și mure. Baba i-a dat și ei mure și smeură. Elisa a întrebat-o dacă n-a văzut 11 prinți călări prin pădure. Nu, a spus Baba. Dar ieri am văzut 11 lepede pe un râu, aici, aproape, și fiecare cu câte o coroană de aur pe cap. Baba a dus-o pe Eliza până la un ficor, la picioarele căruia șerbuia un râu micitem. Copacii de pe maluri își întindeau unii către alții ramurile stufoase și acolo, unde nu ajunseseră să se împreune, își smulseseră din pământ rădăcinile și atârnau cu crengile, încâlcite peste apă. Eliza și-a luat rămas bun de la babă și-a pornit de-a lungul râului până a ajuns la malul mării. Marea se întindea în fața ei, dar nu se zărea nicio luntre. Cum să meargă mai departe? Și cum stătea ea așa pe gânduri, privirile i-au căzut pe pietricelele care umpleau țărmul. Sticlă, fier, piatră, tot ce arunca marea pe țărm era șlefuit și poleit și căpătase înfățișarea apei care era mai moale decât mâna ei cingașă. Și ea s-a gândit, apa se mișcă mereu și tot ce-i netezește. Tot așa am să fiu și eu neostenită. Vă mulțumesc că m-ați învățat asta, voi, valuri veșnic mișcătoare. Îmi spune inima că odată și odată aveți să mă duceți la frații mei dragi. Pe iarba de mare, udă de pe țărm erau 11 pene albe de lepădă. Eliza le-a strâns și le-a luat. Era singurătate mare și acolo, dar Eliza nu se simțea singură, fiindcă marea era mereu alta. În câteva ceasuri își schimba înfățișarea mai mult decât un lac într-un an întreg. Când trecea câte un nor mare și negru, marea parcă zicea Pot să fiu și întunecată. Pe urmă bătea vântul și valurile erau albe de spumă, iar când norii erau roșii și vântul stătea, marea era trandafirie și pe urmă era iarăși când verde, când albă, dar oricât ar fi fost de liniștită, lângă țărm apa tot se mișca. Se ridicat omol ca pieptul unui copil care doarme. Când soarele tocmai asfințea, Eliza a văzut cum veneau din larg 11 lepede cu coroane de aur pe cap. Zburau una după alta și de departe parcă erau o panglică lungă, albă. Eliza s-a ascuns după un tufiș. Lebedele s-au lăsat jos și și-au scuturat aripile mari și alte. Când soarele s-a scufundat în apă, lebedele deodată s-au preschimbat în oameni. În fața Elizei stăteau acum cei 11 prinți frumoși, frații ei. Fata a scos un țipăt, cu toate că se schimbaseră mult de când nu mai văzuse, a ghicit că erau frații ei. S-a repezit în brațele lor, a spus fiecăruia pe nume și frații nu mai puteau de bucurie că au găsit-o iar pe sora lor, care acum era mare și frumoasă. Râdeau și plângeau și spuneau cât de rău se purtase mama vitregă cu ei toți. Noi, a zis fratele cel mai mare, suntem lebede numai cât stă soarele pe cer. Îndată ce apune soarele, ne căpătăm iarăși în omenească. De aceea trebuie să avem grijă ca la apusul soarelui să avem pământul sub picioare, fiindcă dacă ne prinde noaptea în văzduh, Deasupra apei cădem închip de oameni în apă și ne înnecăm. Nu locuim aici, străm într-o țară tot așa de frumoasă ca și asta, de cealaltă parte a mării, dar drumul până acolo e lung. Trebuie să trecem în zbor mare și nu e nicio insulă pe care să poposim noaptea. Este numai o stângă îngustă în mijlocul mării. De-abia avem loc să stăm strânși unul lângă altul. Când marea e valurile ne stropesc până sus, dar noi stăm neclintiți și mulțumim lui Dumnezeu că avem unde să poposim. Și stăm așa toată noaptea cu chipurile noastre de oameni. Dacă n-ar fi stânca asta, n-am putea să ne mai vedem niciodată țara noastră dragă, fiindcă ne trebuie două zile, cele mai lungi ale anului, ca să ajungem până aici. Numai odată pe an! Ne este îngăduit să ne întoarcem în țară și nu putem sta decât 11 zile în care timp zburăm pe deasupra pădurii de unde putem să zărim palatul în care ne-am născut și unde stă tata și să vedem turla bisericii în care e mormântată mama. Aici parcă toți copacii și toate tufișurile sunt rude cu noi. Aici aleargă pe câmpie cai sălbatici pe care am văzut în copilăria noastră Aici lemnarii cântă vechi cântece, după care jucam când eram copii. Aici e patria noastră. Încoace ne trage mereu inima să venim aici. În sfârșit, te-am găsit, surioară dragă. Numai două zile putem să mai rămânem și după aceea trebuie să plecăm iar pe deasupra mării, într-o țară minunată, dar care nu e țara noastră. Dar cum să te luăm cu noi, că nu avem nici corabie, nici untre. N-aș putea oare să vă mântui de vrajă?" i-a întrebat ea. Și așa au stat de vorbă mai toată noaptea și au ațipit doar câteva ceasuri. Eliza s-a trezit cu fâlfâitul aripilor pe deasupra ei. Frații se schimbaseră iar în lebede. Au zburat de câteva ori de jur în prejur, apoi și-au întins aripile și-au plecat în zori. Cel mai tânăr însă a rămas în urmă, s-a lăsat jos și și-a pus capul pe genunchii ei și ea l-a mângâiat pe aripi. Toată ziua au stat așa împreună. Către seară au venit și ceilalți și când soarele a sfințit, s-au prefăcut iar în oameni. Mâine, au spus ei, plecăm și nu ne mai putem întoarce decât peste un an. Nu putem să te lăsăm aici, mai bine hai cu noi. Suntem destul de voinici ca să te ducem în brațe. Atunci, de ce adică n-am putea să te luăm pe aripi și să zburăm cu tine pe deasupra mării? Da, da, luați-mă cu voi, a spus Eliza. Toată noaptea au lucrat și au împletit o plasă mare și groasă, din răchită mlădioasă și trestietare. Au pus-o pe Eliza în plasă și când a răsărit soarele, și frații s-au prefăcut iar în lebede, au apucat plasa cu pliscurile și s-au înălțat în spor spre nori cu sora lor care încă dormea. Razele soarelui îi cădeau drept pe obraz și de aceea o lebă zbura chiar deasupra capului ei ca să-i facă umbră cu aripi. Erau departe în larg când Eliza s-a trezit. Întâi a crezut că visează când s-a văzut dus așa prin aer pe deasupra mării. Lângă ea era o crangă de smeură și o legătură de rădăcini bune de mâncat. Fratele cel mai mic le culesese și le pusese acolo. Ea i-a mulțumit cu un zâmbet, fiindcă știa care era. Era acela care îi zbura deasupra capului și îi făcea umbră cu aripile. Erau așa de sus, încât o corabie de desubtul lor, părea un pescăruș alb. Deodată au ajuns deasupra unui nor mare, dar când Elisa s-a uitat mai bine, erau în munte și pe munte alerga umbra ei și umbrele celor 11 lebede. Era o priveliște mai minunată decât tot ce văzuse ea vreodată. Dar când soarele s-a urcat mai sus pe cer și muntele a rămas în urmă, au pierit și umbrele. Toată ziua au zburat prin văzduh ca o zăceată zbârnuitoare, totuși mergeau mai încet decât de obicei, fiindcă acum o duceau și pe Eliza cu ei. Vremea a început să se strice. Se făcea seară, Eliza vedea cu îngrijorare cum soarele se lasă către sfințit și stânca din mijlocul mării nu se zărea. I se părea că lebedele le dădeau și mai tare din aripi. Era vina ei că nu puteau să zboare destul de repede. Când soarele avea sapună, ei aveau să se facă iar oameni să cadă în apă și să se înnece. se ruga în gând lui Dumnezeu, dar stânca tot nu se zărea. Se întuneca și vântul bătea tot mai tare, vestind furtuna. Norii și negri acoperiră cerul, amenințător și plin de fulgere, care zășneau unul după altul. Soarele ajunsese chiar la marginea apei. Elisei îi bătea inima cu putere. Deodată, lebedele se lăsară în jos așa de repede încât ea a crezut că se prăbușesc. Dar ele au zburat mai departe. Soarele era pe jumătate în apă. Deodată se zări sub dânsa stânca. De sus nu părea mai mare decât o focă cu capul afară din apă. Soarele se cobora repede în dosul zării. Acum nu mai era decât ca o stea. În sfârșit Piciorul ei atinse stânca și soarele se stinse cum se stinge cea din urmă pâlpâire a unei hârtii aprinse. Frații stăteau braț la braț în jurul ei și nu era loc pe stâncă decât numai pentru ei toți. Marea se lovea de stâncă și împrăștia o ploaie de stropi peste gânșii. Cerul era mereu sfârșiat de fulgere și tunetul bubuia într -una. dar frații și sora se țineau de mână și asta le dădea mângâieră și curaj. A doua zinzor, vremea s-a liniștit. Cum a răsărit soarele, lebedele au plecat în zbor cu Eliza. Marea era încă zbuciumată. De sus, de unde erau ei, spuma albă de pe întinsul verde întunecat al valurilor, Parcă ar fi fost milioane de lebede care plecau pe apă. Când soarele era sus, Eliza a văzut în fața ei, rutind din păsturi, niște minți cu piscuri acoperite de sână. În mijlocul lor se ridica un palat mare și înalt, cu mai multe rânduri de stârghi, unii peste alți. În jurul lui, erau păduri de palmieri și flori minunate mari cât niște roți de moar. Ea a întrebat dacă asta e țara la care trebuiau să ajungă. Dar lebedele au clătnat din cap, fiindcă ceea ce vedea ea era palatul pe care și-l clădește în nori fata Morgana și care se schimbă mereu și în care oamenii nu pot pătrunde. Eliza s-a uitat mai bine și deodată munții Pădurile și palatul s-au prăbușit și în locul lor au răsărit douăzeci de biserici, toate la fel cu turnuri înalte și ferestre arcuite. Parcă se auzea și orga, dar era numai marea care voia. Când s-au apropiat, bisericile s-au preschimbat în tot atâtea corăbii, iar când Eliza s-a uitat mai bine, a văzut că erau neguri care pluteau pe apă. Într-adevăr, totul în fața lor se schimba mereu. În sfârșit, au zărit țara aceea a Eva, la care voiau să ajungă. În fața lor, departe, erau munți albaștri, păduri de cedri, orașe și palate. Soarele nu a când au ajuns la o peșteră în care mușchiul moale era ca un covor. Să vedem ce-ai să visezi aici la noapte," a spus fratele cel mai mic și i-a arătat o daia ei de culcare. Să tea Dumnezeu să visezi cum aș putea să vă scap?" a spus ea. S-a rugat lui Dumnezeu să o ajute și s-a culcat. Deodată i s-a părut că zboară și ajunge la palatul zânei Morgana. Zâna i-a ieșit înainte frumoasă și strălucitoare și totuși se măna cu baba din pădure, care-i dăduse meură și-i spusese de lebedele, cu coroane de aur pe cap. Frații tăi pot să scape, a zis zâna, numai să ai răbdare și să nu-ți fie frică. E drept că apa, deși e mai moale decât mâinile tale, totuși șlefuiește pietrele, dar ea nu simte durerea pe care au să o simtă degetele tale și ea nu are o inimă și nu simte frica și chinul pe care ai să-l simți tu. Vezi tu urzica asta pe care o țin în mână? Urzici de acestea cresc prin preașma peșterii în care dormi tu acum și numai acestea care cresc pe aici și cele care cresc în cinitir sunt bune. Pe acestea tu trebuie să le culegi și să nu te sperii ca o să te usture mâinile. După aceea să le zdrobești cu piciorul și să faci din ele fire și cu firele acestea să țești și să coși 11 cămăși cu mâneci lungi și să le arunci peste cele 11 lebede și atunci vraja are să se desfacă. Dar să știi că din clipa în care ai să începi lucrul și până ai să-l isprevești, nu trebuie să vorbești deloc chiar dacă ar trece ani și ani de zile. Cel din tâi cuvânt pe care-l vei rosti va străpunge ca un cuțit inima fraților tăi. De limba ta atârnă viața lor, bagă bine de seama. Zâna a lovit-o ușurel curzica peste mână. Elisa a simțit ca o arsură și s-a trezit. Se făcuse ziua și lângă ea era o urzică la fel cu aceea din vis. Fata a căzut în genunchi, a mulțumit lui Dumnezeu și a ieșit din peșteră ca să-și înceapă lucrul. Culegea urzici cu mâinile ei cingașe și urzicile o ardeau ca focul. Mâinile și brațele îi erau pline de bășici, dar ea îndura bucuroasă orice nu mai să poată scăpa pe frației de vraj. Zdrobea urzicile cu piciorul și le prefăcea în fire verzi. După ce apus soarele, au venit frații și s-au speriat când au văzut că Eliza e rănită. Ei credeau că iar vreo vrajă de-a Când însă i-au văzut mâinile, au înțeles ce face sora lor pentru dânsii și fratele cel mai mic a început să plângă pe mâinile ei și acolo unde cădeau lacrimile, bășicile usturătoare piereau. Toată noaptea a lucrat, fiindcă simțea că nu mai are liniște până nu scapă de vraja pe frații ei. În ziua următoare, după ce lebedele au plecat, ea a rămas singură, dar niciodată n-a trecut vremea mai repede. O cămașă era gata. Tocmai începuse pe a doua, când deodată s-a auzit un corn de vânătoare. Eliza s-a speriat. Cornul suna tot mai aproape și se auzeau câinii lătrând. Eliza a intrat repede în peșteră și a adunat grămadă urzicile pe care le culesese și le zdrobise și s-a așezat pe ele. Deodată, din râpă, a ieșit un câine și după el altul și încă unul. Toți au început să-l latre la gura peșterii. Și în curând, vânătorii au fost și ei acolo să vadă cei. Cel mai frumos dintre ei și care era craiul țării aceleia, s-a apropiat de Eliza. Fată mai frumoasă decât ea, nu văzuse... Niciodată. Cum ai ajuns aici, fată frumoasă?" a întrebat-o el. Elisa a dat numai din cap pentru că n-avea voie să vorbească, că dacă vorbea, punea-n de viața fraților ei. Mâinile și le ascuns sub șorț ca să nu vadă craiul ce trebuia ea să îndure. Hai cu mine," a spus el, nu trebuie să mai stai aici." Dacă ești tot așa de bună pe cât ești de frumoasă, am să te îmbrac numai în catifea și în mătase, Am să spun pe cap coroană de aur și ai să stai în palatul cel mai frumos pe care l-am. Și Craiul a luat-o pe Eliza și a așezat-o pe cal lângă el. Ea plângea și își frângea mâinile. Și atunci Craiul a spus Eu îți vreau numai binele. Odată și odată ai să-mi mulțumești. Și ea a pornit cu el prin munți și cu vânătorii după dânsii. Soarele a sfințea când au ajuns în cetatea de scauna țării, oraș cu multe biserici și palate. Craiul a dus-o pe Elisa la palatul lui, unde prin săl de marmură clipoceau havuzuri și pereții erau zugrăviți și tavanele erau și ele zugrăvite. Elisa însă nu se uita la nimic, era măhnită și plângea. Slujitoarele au îmbrăcat-o cu haine scumpe, i-au pus mărgăritare în păr și mânuși în degetele urzicate. Gătită cum era acum, era atât de frumoasă, încât curtenii s-au închinat și mai adânc în fața ei și craiul a hotărât să se însoare cu ea, deși duhovnicul curții clătina din cap și zicea fata asta frumoasă, găsită în pădure, era o vrăjitoare care l-a orbit pe Crai și i-a furat mințile. Craiului... Craiul însă nu a ascultat ce spune, a pus muzica să cânte, a poruncit cele mai bune bucate și a pus fete frumoase să o însoțească dansând. Apoi a dus-o pe Eliza prin glădini pline de miresme și prin odăi mărețe, dar ea nici nu zâmbea măcar, fiindcă era năpădită de durere. Când au ajuns în odăile ei, craiul a deschis o ușă și i-a arătat Elisei o cămăruță așternută cu covare verzi și scumpe și care semăna cu peștera în care o găsise. Pe jos era mănunchiul de fire, pe care ea le scosese din urzici și din cui era atârnată cămașa pe care tocmai o isprăvise. Toate fusese raduse de un vânător care le socotise drept o ciudățenie. Aici ai să crezi că ești tot la tine acasă," a spus craiul. Uite și lucrul pe care lucrai." Când Eliza a văzut lucrul care îi era ei drag, un zâmbet I-a răsărit pe buze și sângele i s-a întors în obraj. S-a gândit la mântuirea fraților ei, a sărutat mâna craiului și el a strâns-o la piept și a poruncit să tragă clopotele și să vestească nunta. Frumoasa fată mută din pădure era acum crăiasa țării aceleia. Duhovnicul i-a spus craiului câteva vorbe rele la ureche, dar ele n-au așus până la inima lui. Nuntea s-a făcut și duhovnicul a trebuit chiar el să-i pui Elizei pe cap coroana și când i-a pus-o, i-a apăsat-o așa de tare pe frunte că a durut-o. Dar inima o durea și mai tare când se gândea la frații ei și la durerile trupului nu le mai simțea. Gura ei era mută fiindcă o singură vorbă a fi viața fraților ei, dar ochii ei vorbeau și arătau o adâncă dragoste Craiului celui bun și frumos, care făcea tot ce putea ca să o bucure. Îi era drag tot mai tare și mult ar fi vrut ea să-i spună ce are pe suflet și ce-o doare. Dar nu putea. Trebuia să fie mută și mută să săvârșească lucrul pe care îl începuse. Noaptea se scula de lângă el și se ducea în cămăruță și țesea cămașă după cămașă. Dar când să înceapă pe a șaptea n-a mai avut fire. În cimitir ea știa că sunt urzici de care avea nevoie, dar trebuia să se ducă chiar ea să le culeagă. Cum să facă oare ca să ajungă până la ele? Cei durerea degetelor pe lângă chinul pe care îl îndură inima mea? Se gândea ea. Trebuie să încerc numai decât. Cu inima strânsă, ca și cum ar fi făcut ceva rău, a ieșit pe furiș în grădina luminată de lună, a pornit prin aleile lungi, apoi pe străzile pustii și a ajuns la cintir. Un singur om o văzuse, duhovnicul. Numai el fusese treaz pe când toată lumea dormea și el se gândi că avusese dreptate când spusese că nu-i lucru curat cu crăiasa. Era fără nicio îndoială vrăjitoare, și încelase pe crai și pe toată lumea. Duhovnicul a spus craiului ce văzuse și ce credea el că ar fi, și la vorbele aspre pe care le rostea, pe obrajii craiului au curs două lacrimi grele. În inima lui a pătruns îndoiala. A făcut că doarme, dar n-a dormit și a văzut cum Eliza s-a sculat și s-a dus în cetișor în cămăruța ei. Și asta se întâmpla în fiecare noapte. Cu fiecare zi care trecea, fața craiului se întuneca tot mai tare. Eliza vedea asta, dar nu înțelegea de ce și se îngrijora, dar și mai tare se îngrijora când se gândea la frații ei. Cu lacrimi fierbinți i-a catifeaua și purpura crăiască. Și iată că lucrul ei se apropia de sfârșit. Doar o cămașă mai trebuia, dar acum iar nu mai avea fire și nici o urzică. Trebuia, deci, să se mai ducă o dată, cea din urmă dată, la cimitir și să culeagă niște urzici. gândea cu frică la drumul până acolo, dar nu s-a lăsat clintită în voința ei. Noaptea a ieșit din palat și s-a dus, dar de data asta, craiul și duhovnicul s-au luat după ea. Au văzut cum Elisa a intrat pe poarta cimitirului și când au intrat și ei, au văzut cum niște vrăjitoare ședeau pe o lespede de mormânt și-a întors capul în altă parte, fiindcă și-a închipuit că printre ele e și aceea care a dormit seară cu capul pe pieptul lui. Poporul o va judeca, a spus el, și poporul a judecat-o și a osândit-o să fie arsă pe rug. Au luat-o pe Eliza din odăile cele frumoase și-au dus-o într-o hrubă neagră și umedă în care vântul intrașuerând, printre gratii. În loc de catifea și mătase, i-au dat mănânchiul de urzici ca să-și pună capul pe ele. Cămășile aspre și usturătoare pe care le țesuse, ei l au dat ca să se învelească, dar nimic, N-ar fi putut să-i fie mai drag decât ele. Și ea a început iar să lucreze ca să le-i sprăvească. Afară, copiii de pe uliță cântau cântece în care își băteau joc de dânsa și nimeni nu-i spunea o vorbă de mânghiere. Spre seară, iată că la gratii s-a auzit un fâlfâi de aripi. Era fratele cel mai mic aflase unde era sora sa și venise să o vadă. Ea a început să plângă de bucurie, deși se gândea că noaptea asta avea să fie cea din urmă pe care o mai avea de trăit. Dar bine cel puțin că erau cămășile aproape gata și frații ei erau aici. Duhovnicul a venit să stea în ceasul din urmă cu dânsa, fiindcă așa făgăduise craiului. Dar ea a clătinat din cap și l-a rugat din ochi să plece. Noaptea asta voia să-și sprăvească lucrul, că dacă nu li sprăvea, atunci toate fuseseră degeaba, necazurile, lacrimile și nopțile ei nedormite. Duhovnicul a plecat spunându-i vorbe aspre. Elisa însă Știa că era nevinovată și nu s-a sinchisit de vorbele lui și s-a pus să lucreze. Șoriceii umblau repede încoace și încolo și îi aduceau urzicile la picioare ca și-o ajute și ei cât de cât. La fereastră a venit o pasere și a cântat toată noaptea tot cântece vesele ca să o îmbărbăteze. Cu vreun ceas înainte de răsăritul soarelui, cei 11 frați au venit la poarta palatului și au cerut să fie duși în fața craiului. Li s-a răspuns că nu se poate, e noapte, craiul doarme și nu vrea să fie trezit. S-au rugat, au amenințat, a venit straja, a ieșit și craiul și a întrebat ce este. Dar tocmai atunci a răsărit soarele și pe cei 11 frați nu i-a mai văzut nimeni, dar pe deasupra castelului zburau 11 eleberi. se adunase lumea de pe lume să vadă cum au s-o ardă pe vrăjitoare. O, mâ o mârțoagă trăgea căruța în care era Elisa. O îmbrăcaseră cu o rochie de pânză de sac. Părul ei cel frumos îi atârna desfăcut pe umeri. Obrajii erau galbe, buzele ei se mișcau în cetișor și degetele ei împleteau firele verzi de ursică nici chiar pe drumul către moarte ea nu-și lăsa lucrul. La picioarele ei erau zece cămași. La unsprezecea lucra acum. Lumea râdea de ea. Ia uite, vrăjitoarea, cum tot șoșotește. Nu spune rugăciuni. Cine știe ce vrăj o fi făcând? Și și-a luat și lucrul ei, a furisit. Să-i rupem în bucăți. Lumea s-a repezit și-a vrut să ia mășile și să le rupă. Dar deodată au venit în zbor 11 lebede și s-au așezat de jur împrejurul ei în căruță și-au început să dea din alică. Lumea s-a tras înapoi speriată. E semceresc, ceresc! E nevinovată! Șopteau mulți, dar nu-ndrăsneau să spună cu glas tare călăul a luat-o de mână, dar Eliza a aruncat cele 11 cămăși peste lebede și deodată au răsărit 11 prinți frumoși. Numai cel mai tânăr avea la un număr aripă în loc de braț, deoarece cămașa lui avea numai o mânecă, din pricină că Eliza nu mai avusese timp să o facă și pe cealaltă. Acum pot să vorbesc, a spus ea. Sunt nevinovată. Când lumea a văzut ce s-a întâmplat, s-a închinat în fața ei, dar ea a căzut leșinată în brațele fraților ei. Încordarea, spaima și durerea o copleșiseră. Da, e nevinovată, a spus fratele cel mai mare și a povestit tot ce se întâmplase. În timp ce vorbea, s-a răspândit o mireasmă parcă de mii și mii de trandafiri, fiindcă fiecare lemn din rug făcuse rădăcini și scosese ramuri. Rugul era acum ca o tufă mare de trandafiri roșii, care toți erau înfloriți, în vârf cu o floare albă și strălucitoare, care lumina ca o stea. Craiul a cules-o și a prins-o Elizei în piept și atunci ea s-a trezit ușoară și senină. Toate clopotele au început să bată singure și păsări multe au venit în stoluri. Și a fost iar nuntă la palat, dar o nuntă cum niciun crai nu mai văzuse vreodată.